la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C006 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Tematica acestor... Lecțiuni este constituită dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Nicuriță, prelucrată apoi fiind în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute în lungime, de maniera celui de astăzi, care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C006 va debuta cu continuarea unor meditații asupra versetului 12 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 1, în care vom păși de îndată după ce mai întâi vom avea un nou episod din lucrarea pe care am citat-o deja cu prilejul lecției lunelor precedente în câteva rânduri. Este vorba despre efectele televiziunii asupra minții umane, semnate de Virgiliu Gheorghe. Este o lucrare care aparține editurii Evangelismos, Fundația Tradiția Românească, și publicată la anul 2005. Cei dintre dumneavoastră care ați avut ocazia să ascultați și celelalte episoade, vă aduceți aminte, este o lucrare foarte complexă, în primul rând este seculară, nu este editată de creștini, este editată de oameni de înaltă competență în materie. Bibliografia acestei cărți enumeră aproximativ 80 de lucrări din aproape toată lumea, din Grecia, din Australia, din, bineînțeles, Statele Unite, Franța și alte țări. Este o lucrare care, întemeiată pe cercetări științifice mai din toate perspectivele, analizează efectele fatale pe care le produce vizionarea televizorului în deopotrivă toate cele trei alcătuiri ale ființei umane în duhul lui, în sufletul și în trupul lui fizic. Citatul de astăzi face parte din capitolul Caracterul hipnotic al vizionării televizorului, dependența de televizor, din care, la pagina 189, subtitlul Când televiziunea nu mai este facultativă, dau citire următorului fragment. Oricare dintre cititorii acestei cărți poate să constate dacă este sau nu dependent de televizor. Experimentul este simplu. Dacă reușim să întrerupem complet vizionarea televizorului pe o perioadă de câteva săptămâni, în condițiile păstrării aceluiași program de viață, exceptând vizionarea, fără apariția unor probleme de ordin comportamental, psihic sau neurologic, atunci se poate afirma că în cazul nostru nu se manifestă dependența de televizor. Dacă însă numai după câteva zile devenim puțin nervoși, irascibili, anxioși, dacă avem senzația de plictiseală, de lipsă de sens, chiar mici dureri de cap sau certuri în familie, atunci dependența noastră de televizor este dovedită de aceste manifestări și cu atât mai puternic cu cât simptomele amintite sunt mai intense. Urmează acum descrierea câtorva fenomene care ne prezintă felul în care televizorul ajunge să pună stăpânire pe om în vederea distrugerii lui. Ascultați! Televiziunea oferă cu generozitate tot ceea ce telespectatorii simt că au nevoie. Însă, după încheierea vizionării, cere înapoi înmulțit cu o dobândă pe care oamenii cu greu o mai pot plăti. Astfel îndatorați, aceștia sunt nevoiți să recurgă din nou la serviciile televiziunii să redevină telespectatori. Oamenii singuri, uitându-se la televizor, se simt mai puțin însingurați. Dar vai, după vizionare, singurătatea se adâncește și mai mult, devine o povară insuportabilă oricum mai puțin tolerabilă decât era înainte de deschiderea televizorului. Cei care vin de la serviciu stresați, cu mintea împrăștiată, griji, gânduri, probleme, odată așezați în fața televizorului, uită de toate, mintea fiindu-le furată de urmărirea acțiunii de pe micul ecran, se relaxează cumva, se simt bine, activi, mulțumiți, fiind conectați empatic la starea de spirit a personajelor urmărite dar vai, în urma vizionării, după ce au închis televizorul, stresul se accentuează, grijurile și gândurile revin de acum înmulțite, mintea fiind cu mult mai împrăștiată decât înainte de a fi deschis televizorul. Oamenii devin mult mai irascibili, mai nemulțumiți de propria viață și de ceilalți, cu mai multe dorințe având acum nesatisfăcute. În loc să fie activate dorința de a lupta, puterea de muncă și bucuria de a trăi, ele din potrivă sunt dezamorsate sau epuizate și mai mult acum, după ce a închis televizorul. Așadar, cu cât oamenii se uită mai mult la televizor, cu atât se simt în lipsa acestuia mai stresați, mai singuri, cu mintea mai împrăștiată, mai irascibil și anxioși, mai epuizați, deconcentrați și pasivi goliți sufletește. Toate aceste simptome sunt însă specifice consumului de droguri, apărând din momentul în care drogul se elimină din organism. Pentru că aceste stări nu pot fi ușor suportate, iar consumatorii se simt atât de epuizați și pasivi, încât nu mai găsesc energia de a căuta ieșirea într-o altă activitate în a se remonta sau reînsufleți într-un fel, adoptă soluția cea mai facilă, rapidă și necostisitoare, televizorul. În condițiile unei culturi bolnave care creează nemulțumiri, frustări, Stres și grijuri care epuizează și golește sufletul, lipsindul l pe om de împlinire prin credință, prin familie, prin prietenie sau prin muncă, televiziunea devine soluția tuturor problemelor, antidot universal al problemelor psihice și existențiale. În esență, însă, adevărul este că, cu toate că nu pătrunde în organismul omului, precum o fac narcoticele. Televizorul devine indispensabil și, ascultați ce face, slăbește puterile sufletești și cronicizează toate problemele pe care numai în mod iluzoriu le rezolvă. Soluția cea mai facilă, cea mai ieftină pe care o oferă omului modern televiziunea, adică vindecarea de viața bolnavă pe care îi o impune societatea, este însăși vizionarea televizorului. Încheiat citatul Pe lângă atâtea dovezi pe care le avem din partea oamenilor de specialitate, oameni cu reputație mondială, medici, psihologi, psihiatrii, neurologi și toți cei care au vreo legătură oarecare cu cunoașterea alcătuirii creierului omenesc a ființei omenești, când aceștia sunt alarmați până la culme de efectele nenorocite și de-a dreptul distrugătoare aduse de vizionarea televizorului, dacă ei au ajuns până la punctul acesta de îngrijorare maximă, atunci ce aș mai putea spune eu? Vreau numai să dau citire la câteva versete din scriptură. Primul va fi din Ioan, capitolul 10 cu versetul 10 care trebuie neapărat să fie acceptat și de cei necredincioși, având în vedere că este puternic demonstrat și suportat de oamenii de știință care tocmai n au vorbit despre efectele distrugătoare ale televizorului. Spune aici la Ioan 10 cu 10, chiar Mântuitorul vorbește, hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Nu este tocmai aceasta ceea ce ne-au demonstrat și ne demonstrează din plin oamenii pe cale științifică? Și anume, vizionarea televizorului aduce ca efect final prăpădirea? Tot în versetul acesta, Domnul Isus arată prin contrast, eu, spune el, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșung. Iată deci... Practica televizorului este deplin și cu succes folosită de satan să distrugă ființa omenească în toată alcătuirea ei, Duhul, sufletul și trupul. Domnul Isus a venit să dea viață. În ce fel dă Domnul Isus viață? În ce fel ne dă cuvântul lui Dumnezeu viața? Pe ce cale ne oferă El? Ținându-ne deoparte și prevenindu-ne cu privire la pericolele care ne așteaptă, și ferindu-ne de ele, dar ne spune numai, ni le arată și ne lasă să alegem. Iată ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cum să ne folosim ochii dacă vrem să fim feriți de deznodământul tragic pe care îl aduce satana care a venit să fure, să junghe și să prăpădească. La psalmul 16 cu versetul 8, psalmistul spune Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei când este el la dreapta mea, nu mă clatini. Dragul meu, vrei să nu te clatini? Ține pe Domnul necurmat înaintea ochilor tăi și ține-te deoparte, ferește-te de ceea ce îți pune satan la dispoziție prin televizor. Nu te lăsa înșelat de satana cu faptul că acolo sunt și multe lucruri bune. Tocmai aici constă pericolul și mai mare că pe lângă cele bune te va hrăni el și cu ale lui filiniști. Iată apoi la psalmul 26 cu 3, psalmistul spune căci bunătatea ta, Doamne, este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Acela care ține înaintea ochilor lui Bunătatea lui Dumnezeu și nu imaginele de la televizor, acela poate să umble în adevărul lui Dumnezeu. La Psalmul 101 cu versetul 3 spune psalmistul, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Vrei să stai departe de purtarea păcătoșilor și să nu se lipească de tine? Nu pune nimic rău înaintea ochilor tăi, nu pune nimic de la televizor despre care oamenii lumii aceștia arată câte dezastre produce în viața omului, ducându-l la ruină sigură. Și mai adaug un verset, psalmul 119 cu versetul 165 declară multă pace au cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu și nu li se întâmplă nici o nenorocire. Dragul meu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, care te îndeamnă să nu iubești lucrurile din lume, nici lumea, nici lucrurile din lume, care este televizorul, fapt că televizorul este lucru din lume, ni l-au dovedit oamenii de specialitate, de știință, nu iubi lucrurile acestea, iubește mai mult cuvântul lui Dumnezeu și nu mai pune nimic rău înaintea ochilor trei, dacă vrei să nu ți se întâmple nici o nenorocire. Aceia care iubesc lucrurile lumii, televizorul, sunt păscuți de nenorociri dezastruoase, spârșind cu distrugerea vieților și vai, din nefericire, poate și a vieților veșnice a multora dintre ei. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, mulțumim prin Domnul Isus Hristos că pe toate căile cauți să ne ferești de rău. Iată, te-ai folosit acum și de oamenii din lume care analizează practica aceasta nenorocită a vizionării televizorului din perspectiva științifică și ne învață cu foarte multă convingere să ne ferim de așa ceva pentru că aceasta aduce distrugere. Te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului de astăzi, îndreptându-ne inima încă o dată către cuvântul tău care este probat și de oamenii de știință și dacă vrem să avem pace, și să fim feriți de nenorocit să nu mai ținem înaintea ochilor noștri nimic din lucrurile rele ci să avem un, o singură țintă înaintea ochilor noștri cum să trăim mai mult asemenea Domnului Isus Hristos prin Duhul Tău Cel Sfânt pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin Nu privi cu ochi trecutul și cu ochi spre viitor În soare și în nor. Nu fi jumătate în soare și altă jumătate în nor. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire versetului 12 de la 1 Corinteni capitolul 1 în care Apostolul Pavel, vorbind despre starea foarte problematică a Bisericii din Corint, le face cunoscut următoarele. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Apostolul Pavel era foarte mâhnit când a aflat de la Aicloei, cum ne se arată în versetul 11, versetul precedent, că între creștinii din Corint apăruseră certuri și vedem bine ce fel de certuri unii țineau cu Pavel, unii cu Apolu, unii cu Chifa, alții pretindeau că ei sunt ai lui Hristos. Chiar folosindu-se de numele acestor apostoli deosebiți ai Domnului, folosindu-se până și de numele Domnului Iisus Hristos, ajunseseră să facă partide, împărțiri între ei, cei pentru care Domnul Iisus Hristos a murit, ca să fie din potrivă una Așa cum ne este arătat în rugăcirea de mare preot a Domnului Iisus Hristos din Ioan 17, tocmai atunci înainte de patima sa. Apostolul Pavel era așadar foarte mâhnit și caută, așa cum vom vedea în continuare prin versetele următoare, să rezolve această situație. Vom vedea acum felul în care până și oamenii din lume sunt uimiți de vrajba aceasta care se naște între creștini. Spre exemplu, Odată, împăratul Iulian Apostatul a chemat șefii tuturor partidelor creștine să discute între ei. În timpul discuției a exclamat, Nici fiarele sălbatice nu sunt atât de brutale și neînduplecate ca voi, sectarii galileieni. Dragii mei, unde nu e dragoste, smerenie și duh de pace, acolo nu este lucrarea lui Hristos. Cel din adevăr în creștinism este dragostea smerită care păstrează în unitate și părtășie pe toți credincioșii. Un credincios teolog englez, Farrar, zicea Spiritul de partidă este un păcat și o rușine, iar unirea între creștini este prima îndatorire și cea mai mare însușire. Un colonel indian aflat despre o neînțelegere între doi ofițeri de subcomanda lui. Fără întârziere s-a dus la ei și le-a spălat picioarele la amândoi. În urma acestei fapte, cei doi s-au împăcat. Smerenia și dragostea dărâmă toate zidurile urii și ale neînțelegerii dintre oameni. Urma și Domnului Isus Hristos, nu sunt uniți prin cunoștința pe care o au ci prin dragostea pe care au primit-o în inimile lor de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Părerile n-ar trebui să aibă niciun rol când este vorba de dragoste și de unitate. În anul 1620, când, din pricina prigoanei, mulți credincioși au părăsit Olanda plecând, plecând în America, pastorul unei biserici, înainte de plecarea credincioșilor, le-a spus Luther și Calvin au fost lumini strălucitoare în vremea lor, dar n-au cunoscut tot sfatul lui Dumnezeu în întregime. Vă rog, amintiți-vă aceasta, fiind un articol din legământul bisericii voastre: să fiți cu inima deschisă pentru a primi orice adevăr care vă va fi făcut cunoscut din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Niciun om al lui Dumnezeu, cât de mare ar fi fost, N-a cunoscut tot sfatul lui Dumnezeu. Este bine să știm foarte hotărât lucrul acesta ca să nu răpim libertatea nici unui suflet. Mai presus de orice să fie dragostea care nivelează totul. Sfântul Ioan Gure de Aur numea starea bisericii din Corint drept boală. În adevăr, nu-i boală mai primejdioasă printre creștini ca stingerea focului dragostei și dezbinarea sufletelor. Aici trebuie să vegem fiecare din cei care spunem că suntem urmași ai Domnului Hristos. Orice credincios trebuie să contribuie la păstorirea unității Bisericii Domnului Hristos prin întreținerea focului dragostei. În versetele următoare de la 1 Corinteni, capitolul 1, respectiv versetele 13 și mai departe, apostolul Pavel caută să rezolve problema aceasta din Corint. La versetul 13, Pavel întreabă, Cristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Dragii mei, Așa cum nu se poate împărți un trup și totuși să rămână viu, așa nu se pot împărți Hristos și biserica sa. Cei stăpâniți de Duhul de Partidă s-au despărțit de Hristos de felul lui de-ar fi, dar Hristos a rămas același, nedespărțit și neschimbat. Oamenii nu pot să împartă pe Hristos așa cum nu pot împărți soarele. Ei se despart de El, este adevărat, dar El rămâne la locul Lui, așa cum rămâne soarele când oamenii se ascund de El. Soarele Hristos este al nostru, numai dacă ieșim afară la El, cum suntem îndemnați la Evrei 13.13. 13. Câte vreme rămânem închiși în cine știe ce groapă sau tabără religioasă, nu ne putem bucura de binefacerile Lui, nu-l putem cunoaște așa cum este. Nu soarele este păgubit când oamenii se ascund de el, ci ei sunt cei care păgubesc. Suntem păgubiți de multe bunuri duhovnicești atunci când rămânem sub stăpânirea unui duh străin și nu stăm sub stăpânirea Duhului lui Hristos. Și la Romani 8 cu citim, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Niciodată Domnul Isus nu și-a împărțit ucenicii și nu i-a iubit cu părtinire, ci s-a dat pe sine în mod egal pentru toți. Sângele său a fost vărsat la fel pentru toți păcătoși. Dragostea, dragostea sa arde la fel pentru noi toți. Când este vorba de mântuirea mea, nu trebuie să ascult de nici un om, de niciun fel de organizație religioasă care m-ar învăța altfel decât cum învață Hristos, mântuitorul meu. Și cum învață el este atât de simplu și atât de limpede că înțelege până și un copil. Așa cum zice Stendhal, un suflet mare are un stil simplu. Problema mântuirii nu este încurcată. Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta. Eu ascult de cel care a fost răstignit pentru mine și în numele căruia am fost botezat. Ascult de asemenea de toți aceia care mă îndeamnă la dragoste și la unitate cu toți cei ce cred în Hristos, pentru că Hristos nu este împărțit și nici nu poate fi împărțit. În continuarea argumentelor pe care le aduce Apostolul Pavel spune la versetul 14 din 1 Corinteni 1 Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu. Iată o pricină de mulțumire interesantă și semnificativă. Pavel mulțimea lui Dumnezeu că nu botezase el pe creștinii din Corint, afară de doi sau trei. Din fire, omul este înclinat spre păcat, idolatrie și formalism. Omul își face idol din oameni, din organizații, din bogății, din lux, din artă, din plăceri și din propriul său eu. Și după cum orice idol cere jertfe, omul îi aduce necurmat și din belșug. Jertfele însă costă și din această pricină sărăcia și mizeria duhovnicească îl copreșesc. Orice idol împiedică drumul spre Dumnezeu și adevărul lui, împiedică drumul spre adevărata viață din Dumnezeu. Închinătorul la idol este un rob nefericit, plin de întuneric și teamă. Pavel, luminat de Duhul Sfânt, a înțeles de la începutul vieții sale în Hristos că nu materia, sub orice formă ar fi ea și orice samnificație s-ar da, nu materia aduce mântuirea omului. A că nici o formă și ceremonie religioasă nu este adevărul pe care Dumnezeu vrea să i dea unui suflet prin care să primească viața nouă, ci adevărul este unul singur. Hristos ca persoană reală, Hristos cel care este Duh și care se dăruiește tuturor celor care cred, fiecăruia în parte care crede. Prin credință și numai prin credință se poate ajunge în realitățile duhovnicești. Prin credință și nu prin vedere pătrundem în adevărul de dincolo de materie. Materia nu folosește la nimic, când este vorba de trăirea vieții în Hristos, care este Duh, adevărul duhovnicesc nu are nicio legătură cu materia. Formele religioase, toate, se folosesc numai de materie. Ele abat credința omului din drumul ei spre Dumnezeu și orânduierile lui nevăzute. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel se ferea de forme și simboluri, chiar dacă unele din ele erau evanghelice. Biserica din Corint era bântuită de multe duhuri străine, între care era și duhul formelor religioase și al idolatrizării omului. Acest duh a fost și este prezent în toată istoria bisericii pe pământ, producând multă stricăciune și pagubă duhovnicească. Spune deci Pavel aici... Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu. Cine are inimă de înțeles, va înțelege și lecția aceasta duhovnicească. Duhul lui Dumnezeu va da lumină tuturor acelora care umblă cu inima sinceră după adevăr, însă aceia care umblă, după alte lucruri care umblă să sprijine o idee preconcepută a lor, acelora care umblă după lucruri care privesc întărirea învățăturii partidei religioase din care fac ei parte, tuturor acestor categorii de oameni Duhului Dumnezeu nu le poate descoperi nimic, pentru că Duhul lui Dumnezeu are ca misiune expresă să descopere pe Domnul Iisus Hristos, așa cum ne spune la Ioan 16, ori Domnul Iisus Hristos este cel care a murit pentru noi să ne facă una, nu să împartă. Iată motivul pentru care toți cei care umblă după învățături care să sprijine părerile lor personale sau învățăturile partidei religioase din care fac parte, toți aceștia se găsesc în afara lui Hristos și zadarnic caută să găsească ceva întăriri în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne descopere marea taină că Domnul Isus Hristos a murit pentru ca noi toți să fim făcuți una în El și prin El cu Tatăl Dumnezeu. Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheierea lecțiunii C006 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să primească pe Domnul Isus Hristos, Cel în care suntem făcuți, una, între noi și cu Dumnezeu, pentru toată veșnicia. Amin. Lui credință Nu din luptam, luptăm cu voie bună, pe domnul lui urmăs. Toti rânduri le strângem, Iisus ne salva vine Piele Din străie aliate, după multă luptă mereu, din luptă nu ne păse, cu noi e Dumnezeu. Viața fapta și cuvânt. Și avântul cu el în plec ca să trăim.